Harmadik fejezet Reynold és Béc már is faggatna. Majd a kocsiban kötöm az ebet karóhoz, Muszáj látnom a helyszínt. Kiballagunk a járdán, amit apa maga rakott kitéglákból húsz évvel ezelőtt. Én megyek elől. Ők szorosan a nyomomban. És ha nem akarjuk magunkkal vinni, mondja Reynold. Megállok és búcsút intek. Akkor viszlát. Vezessenek óvatosan. Bécsen látom, hogy rüheli a pofámat. Kényszeríthetjük is, hogy válaszoljam. Gondolja? Felőlem. Már indulok is befelé. Lássuk, mire jutnak. Reynolds az arcomba mászik. Mi itt egy rendőrgyilkost próbálunk elkapni. Detto. Remek nyomozó vagyok. Igen, az. Nem akarok álszerénykedni. De saját szememmel akarom látni a helyszínt. Ismerem a szereplőket. Talán tudok segíteni. Akár igen, akár nem. Ha móra tényleg felbukkant, nem fogom annyiba hagyni. De semmi kedvem ezeknek magyarázkodni. Mennyi az út? Kérdezem. Két óra, ha sietünk. Megadóan széttárom a karomat. A maguké vagyok arra az időre. Kedvükre kérdezősködhetnek. köthetnek. Béc rossz képet vág. Nem tetszik neki. De lehet, hogy már annyira hozzászokott a rossz szerephez, a pragmatikus Reynolds mellett, hogy nála ez a normál üzemmód. Előbb-utóbb úgy is beadják a derekukat. Mindhárman tudjuk. Csak idő és módszer kérdése. – És hogy fog visszajutni? – kérdezi Reynolds. – Mert ez itt nem az über – teszi hozzá Béc. – Igen, a visszaút, mondom. Most valóban ez a legfontosabb. Megint görbén néznek rám. De a kérdés eldőlt. Reynolds vezet, Bécsi az anyósülés és nekem senki senyit ajtót kérdezem. Fölöslegesen kukacoskodom, de bánja kánya. Mielőtt beszállnék, előkapom a telefonomat, és belépek a kedvencekbe. hátra hátrafordul. Nem érti most meg, mit paszakszom. Feltartom az ujjam, csak egy pillanat. Heli felveszi. Szia! Le kell mondanom a mai estét. Vasárnap esténként önkéntes vagyok eli menedékházában, ahol bántalmazott nőket bújtat. Miért, mi történt? kérdezi. Emlékszel Rex canton -ra? A gímiből? persze. Eli boldog házasságban él. Két lánya van. Mindkettőnek én vagyok a keresztapja. Fura felállás, de működik. Eli a legjobb ember, akit ismerek. Zsarú volt Penszilvániában, mondom. Azt hiszem, hallottam valamit róla. Sose mondtad. Kellett volna? Jógos a felvetés. Mi van vele? Meghalt szolgálat közben. Lelőtték igazoltatáskor. Ó, ez rettenetes. Sajnálom, nagyon. Van, akinél csak üres szó. Ellinél érzed az empátiát. De mi közöd neked ehhez? Kérdezi. Később elmondom. elli nem firtatja. Tudja, hogy ha akartam volna, úgy is elmondtam volna. Oké, hívja kell valami. Addig is vigyázz brendára, Egy pillanatra elhallgatunk. Brenda két gyerekes anyuka Elli menedékhelyén. Az élete rémálomba fordult egy agresszív gyökér miatt. Két hete az éjszaka közepén agyrászkódással és törött bordákkal menekült elihez. Azóta lábát sem elég kitenni a szabadba. Még a menedékház zárt udvarára sem. A gyerekeink kívül mindent hátra hagyott. Megállás nélkül reszket. A legapróbb mozdulatra összerezze, mintha meg akarnák ütni. Legszívesebben elmondanám Elinek, hogy Brenda ma este már nyugodtan haza mehet összepakolni, mert a bántalmazója, egy trénevű gyökér, egy darabig biztosan nem megy haza. De még köztünk is megvan egy bizonyos diszkréció. Úgy is rájönnek, ahogy mindig. Mondd meg Brendának, hogy majd beugrom hozzá. Rendben, mondja és leteszi. Hátul ülök magamban. Tépikus rendőrkocsiszag van. Az izzadság, félelem és kétségbeesés szaga. Reynolz és Béc ül elől, mintha a szüleim lennének. Nem esnek nekem rögtön a kérdéseikkel, egy bukkot sem szólnak. Na nem már. Elfelejtették, hogy én is zsaru vagyok? Azt várják, hogy én kezdjek el beszélni, hogy előrukkoljak valamivel. Kvázi ez a benti kihallgatás rendőrkocsis analógiája, amikor szándékos kivárással próbálják megizzasztani a delikvest. Nincs kedve ehhez a játékhoz. Behunyom a szemem és próbálok aludni. Reynolds riaszt fel. A keresztnevet tényleg Napóleon? Azt mondom. A francia apám utálta ezt a nevet, de anyám a Párizsban élő amerikai ragaszkodott hozzá. Napoleon Dumas? De mindenki csak napnek hív. Finnyákos egy név, így bécs. Bécs, izlergetem a szót. Magát meg lefogadom, hogy Masternek hívják, Mister helyet. Hát? Reynolds visszafojtja a nevetést. Nem hiszem el, hogy ez Béc még sose hallotta. Képes és kipróbálja. Halka mormolja maga elé. Master Bécs. Mire leesik neki a tantusz? Menjen a pokolba, dümá. Érdekes, most jól lejti a nevemet. Rákanyarodhatunk a témára? kérdezi Reynolds. Csak bátran. Maga vette fel Móra verszt az adott bázisba, igaz? Az AFI bázisba, vagyis az automatizált új lenyomatazonosító rendszerbe. Játszok azt, hogy én. Mikor? Ezt már úgy is tudják. Tíz éve. És miért? Mert eltűnt. Utána néztünk, mondja Béc. A családja nem jelentette be az eltűnését. Hallgatok. Ő is hallgat. Reynolds töri meg a csendet. Ne? én fog kinézni, de mit csináljak? Móra a volt a gimiben. Végzősök voltunk, mikor szakított velem SMS-ben. Megszakított minden kontaktust, és elköltözött. Kerestem, de nem találtam meg. Reynolds és Bécs összenéznek. A szüleivel beszélt, kérdezi Reynolds. Igen, az anyjával. És? Azt mondta, nem tartozik rám, hol van a lánya. Meg hogy felejtse el. Bölcs tanács, mondja Bécs. Nem kapom be a csalit. Reynolds rákérdez. Hány éves volt akkor? Tizennyolc. Szóval kereste a lányt, de nem találta meg. Úgy van. És azután mit tett? Nem akarom elmondani. De Rex halott. Móra lehet, hogy visszajött. Így, ha kapni akarok valamit, cserébe muszáj valamit adnom is. Amikor a testülethez kerültem, felvettem a nyilvántartásba. Bejelentettem az eltűnését. Noha nem volt hozzá semmi jogalapja, mondja Béc. Ezzel vitatkoznék, mondom, de most tényleg egy ilyen protokollális izé miatt akarnak elővenni? Nem, mondja Reynolds, Eszünk sincs. Hát, nem tudom, hümmög béc, kétkedés színlel. A csaja kidobja, majd maga öt évvel később a protokollt megszegve felveszi az adatbázisba, hogy, hogy megint összejöhessen vele? Vállat van, feláll a szőr a hátamon. Ez valóban hátborzongató ne, erősít rá Reynolds. Lefogadom, hogy pár dolgot már tudnak a múltamról, de nem eleget. Feltételezem, hogy maga is megpróbált a nyomára bukkanni, mondja Reynolds. Próbáltam. És feltételezem, nem találta meg. Nem. Van valami elképzelése, hol lehetett Móra az elmúlt tizenöt évben? Már az autópályán haladunk nyugat felé. Próbálom összerakni a képet. Próbálom előhívni az emlékeimet Moráról Rex vonatkozásában. Te jutsz el eszembe, Leó. Te mindkettőjükkel jóba voltál. Vajon van ennek valami jelentősége? Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Mind ugyanabban a végzős osztályba jártunk. Így mind ismertük egymást. De vajon milyen közel állt Mora Rexhez? Lehetséges, hogy Rex véletlenül felismerte. És ha igen, ez jelentheti azt, hogy ő ölte meg. Nincs semmi elképzelésem, mondom. Furcsa, mondja Reynolds. A nő jó ideje semmi életjelet nem adott magáról. Se hitelkártya, se bankszámla, se adópapírok. Még próbáljuk felkutatni az egyéb nyomokat. Nem fognak találni semmit, mondom. Már utána nézett, ha jól sejtem. A kérdés költői. Mikor tűnt el vesz a térképről? kérdezi Reynolds. Az infóim szerint úgy 15 éve.